بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها نستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله wa khairul hadyi haddu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdasatuha fa innakulla muhtadidin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fil nar ikhwani wa akhwati pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kita pada penjelasan makna ia kana'budu wa ia kana'stain di mana kita masuk ke poin ke 123 dari 300 poin yang rencana kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Pada poin ini Syekh Dr Ahmadus Rahim Allah menyebutkan ahli ibadatul lahi wujuduhum ghairu mahludin wa la ya'rifu alhudud karena wujudum alhissi mumtazijun bilwujud arruhi ad-dharib almuhalliq fi ajwa'iz zaman walmakan jami'ah والهدف لنيل الدنيا والآخرة فهم على مستوى رفيع مناقض لمستوى الماديين في الفهم والشعور والسلوك أجمعه لأنهم يؤمن بوجود لا ينحصر في العمر المحدود وموقلون بتحصيل وعد غير مكذوب وعد الله لا يخرف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فدى أبقل إني فنجلسا تريبا شخص رحمه الله menyebutkan beribadah kepada Allah atau kita yang meyakini mana ia kana'budu wa iyyaka nasta'in maka keberadaan orang yang eh, muslim seperti itu mukmin seperti itu dia tidak terbatas oleh satu tempat tidak terbatas oleh satu keadaan tidak terbatas oleh satu waktu tetapi dia selalu berada di posisi yang kemudian menjadi hamba Allah Beribadah kepada Allah dalam segala kondisi Dimanapun mereka berada Tanpa dibatasi oleh keadaan apapun Kananya Ini insya Allah kita akan bahas lebih jauh lagi Bagaimana uh, Seorang muslim Selalu bermanfaat Baik dirinya Untuk dirinya ataupun untuk orang lain Yang kemudian Keberadaannya disebabkan Karena dia selalu Menyatu dengan rohnya yang roh itu akan kemudian berjalan dalam kehidupannya. Sesuai dengan yang tetapkan oleh Allah SWT. Untuk melaksanakan syariat Allah. Dan itu baik dalam segala zaman maupun tempat seluruhnya. Dengan maksud untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sehingga mereka kondisinya adalah orang-orang yang berada di tingkat tinggi. Sangat berlawanan dengan kelompok manusia-manusia yang sangat materialis disetapkan baik di dalam pemahaman, dalam perasaan, dalam perilaku seluruhnya karena mereka beriman kepada suatu keadaan yang tidak terbatas pada umur kita yang sangat pendek ini tetapi lebih daripada itu mengharapkan apa telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan yang akan datang di akhirat kelak itulah peranan seorang muslim yang sangat besar sekali dalam hidup ini karena mereka berharap janji Allah di mana Allah tidak pernah mengingkari janjinya tetapi sayang banyak manusia yang tidak tahu para pendengar Dr. Rahimakumullah kalau kita perhatikan pada poin ini maka peranan seorang muslim tidak hanya harta hanya sebatas untuk mengumpulkan rongsokan dunia tidak banyak tidak hanya sebatas untuk mencari kesenangan sesaat tidak hanya kemudian mencari sebatas pengaruh pengikut Apalagi kemudian membanggakan diri Dan ini semua akan menjadikan peranan seorang muslim itu Begitu peranan yang unggul, ulung Peranan yang sangat berarti dan berharga Dan itu akan nampak sekali kemanfaatannya oleh yang berada di sekitarnya Kanannya para penyelidik darah rahimahumullah. Kalau kita perhatikan. Islam telah mengajarkan kita. Sebagai umat manusia. Untuk kemudian tidak dibedakan. Apakah itu Arab ataupun non-Arab. Apakah itu orang kulit putih ataupun orang kulit hitam. Apakah kemudian orang kaya ataupun orang miskin. Di hadapan Allah so, so, subhanahu wa ta'ala. Maka setiap manusia itu sama. Ibarat dia seperti. Sisir yang kemudian dia rata, tidak ada beda satu dengan yang lainnya kecuali seperti kata Rasulullah Sallam dalam hadis yang apa ni? Sahih dalam Hajjatul Wadah beliau berkatakan Ayuhan Nas Ina kum Adam, w Adam in Tawab, akramu kum عند الله wahai manusia kalian semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah paling mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian sehingga kualitas ketakwaan seseorang itulah yang akan menjadikan pembeda antara satu sama lain dan semakin orang itu bertakwa kepada Allah maka dia akan semakin bermanfaat di dalam hidupnya untuk dirinya maupun untuk orang lain karena itu persusulan juga menyebutkan dari Imam Muslim akmalul mu'minin imanana ahsanuhum khuluqah orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya Nah, kalau kita perhatikan Begitu dalamnya peranan seorang muslim Dalam hidup ini Maka dia harus berusaha untuk Membawa Islam dengan sebaik-baiknya Untuk kemudian dicontohkan dalam dirinya Dan disampaikan kepada orang lain Sehingga karenanya seorang muslim Dimanapun dia berada Tidak akan kemudian dia Berpangku tangan Atau kemudian berdiam diri Atau tidak melakukan sesuatu tapi seorang Muslim adalah orang yang kemudian energik dan selalu visioner ke depan dan yang selalu dipikirkan punya bukan hanya sebatas dirinya dan keluarganya tetapi juga bagaimana membangun apa ni kebersamaan untuk membawa misi Islam ini dan ini tentunya bukan satu hal yang gampang kesadaran kita. Untuk menjadi Muslim yang seperti itu, tentunya telah contohkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabatnya Rasul Anhum yang kemudian kita temukan bagaimana keberadaan mayat-mayat mereka, jasad-jasad mereka yang sudah menjadi apa ini kuburan-kuburan uh, itu berada bukan hanya sebatas di wilayah Madinah, tapi mereka menyebar di mana-mana. Ya, ada sampai di China Ada yang kemudian di daerah Afrika Ada yang di daerah Rusia Mereka menyebar di mana-mana Yang menunjukkan bahwa peranan mereka Dalam tugas hidup ini bukan hanya sebatas untuk Mencari kekayaan atau mencari kesenangan sesaat Tetapi adalah untuk bagaimana Membawa diri dan manusia Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Secara benar Dan inilah agama yang kemudian harus kita amban untuk kita bawa dengan sebaik-baiknya kepada umat manusia. Yang kemudian itu telah diwakili oleh Rasulullah Sallam, sebagaimana Allah katakan wahai ini asalna kerahmatan il alamin. Kami berdua sentuh Muhammad sebagai rahmat buat, buat manusia di seluruh dunia, buat apa alam semesta ini. Sehingga ungkapan dari kalangan Islam liberal menyatakan Islam kerahmatan il alamin itu dipahami secara sepotong. Yaitu mereka dengan menyisihkan, dengan meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk jalan hidup beliau. Yang beliau telah gariskan untuk kita semuanya, baik itu ucapannya, perbuatannya. Uh, kemudian juga keyakinan yang beliau uh, ajarkan Begitu pula persetujuan yang beliau, beliau apa ya, sampaikan Ataupun dia, beliau diamkan Terhadap apa yang terjadi di kalan pada sahabat pada saat itu Radul Anum Jami'ah Nah kenanya para narodakta Tentunya peranan seorang muslim Tidak boleh dibatasi oleh wilayah negara Tidak boleh dibatasi oleh wilayah kelompok Tidak boleh dibatasi oleh wilayah bendera Tidak boleh dibatasi oleh wilayah kesukuan tidak boleh dibatasi oleh wilayah Apa ini, kedaerahan dan lain sebagainya Dan hukumnya haram Kalau kita kemudian sampai kepada tingkat taksub Suatu bentuk fanatisme Terhadap apa ini, ke, eh, nama satu negara Nama satu kelompok Nama satu daerah Nama satu apa ini, puak Ataupun keturunan dan lain sebagainya Nanti insya Allah kita akan bicarakan Bagaimana sesuatu yang harus kita lakukan sebagai Muslim sehingga kemudian tidak terkotak-kotak dalam suatu bentuk apa fan, uh, fanatisme yang sangat sempit itu, berapa banyak orang sekarang kemudian membanggakan, dia adalah orang Amerika, bahawa dia adalah orang Saudi bahawa dia adalah orang Singapura atau dia orang Malaysia atau kemudian dia orang Indonesia atau dia adalah orang Rusia dan seterusnya berapa banyak dari mereka yang bangga dengan negaranya padahal yang namanya negara bisa salah, bisa benar Yeah. Nah, begitu pula dalam satu kelompok, apakah itu partai, apakah itu organisasi, apakah itu jamaah pengajian, apakah itu kemudian uh, nama keluarga ataupun apa ini nama kedairan dan sebagainya. Kalau kemudian itu semua menjadikan fanatisme yang menyebabkan kita menerima segala hal yang dari kelompok itu, dari bendera itu, dari partai itu, dari pengajian itu, dari apa ini uh, keluarga itu. Semua yang benar dan salah itu kita terima, kita bela. Maka inilah yang sebenarnya jahiliyah itu. Sehingga karenanya kita tidak boleh taksub dengan cara jahiliyah seperti itu. Setiap negara, setiap kelompok, setiap wilayah, setiap daerah, setiap jamaah, setiap partai setiap kelompok macam apapun bentuknya. Pasti di antara mereka ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang benar kita dukung, yang tidak benar kita luruskan. Sehingga hmm. kita hanya boleh fanatik dengan kebenaran. Hmm. Dan kebenaran itu yang dipastikan adalah apa yang berasal dari Allah SWT. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat. Abang Yunus ayat hmm. 22. فَدَلِكُمُ Allahu رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ظَلَالٍ فَأَنَا تُصْرَفُونَ Bahawa dialah Allah Tuhan kalian yang maha benar itu. Hmm. Maka siapa yang berjalan di atas. Apabila dia tidak di atas kebenaran itu, maka dia akan berada di atas apa? Kesesatan. Maka ke mana kalian menuju? Banyak banyak sekarang ini orang tersesat karena nasionalisme. Tersesat karena apabila nasionalisme kelompak. Tersesat karena berbagai macam bendera yang mereka banggakan. Sementara kebenaran tidak pernah mereka toleh. Al-Quran dan Sunnah Yang mengisi, mengusung kebenaran yang hakiki Yang mutlak berasal dari Allah dan Rasulnya Itu kemudian diabaikan Padahal harusnya Semua ide manusia Semua keyakinan manusia yeah. Semua pemikiran manusia Semua langkah manusia itu harus diukur dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah dan itulah hakikat seorang Muslim yang mengembalikan pertama kali kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah baru kemudian mengukur segala sesuatu dengan ukuran itu yang benar berasal dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW. Karena selain Allah menyalahkan Rasul mengatakan pada saat kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada Rasul, Rasulullah, ya Rasulullah, aku setiap kali engkau sampaikan pelajaran hadis ataupun apa ini, riwayat riwayat dari engkau aku aku tulis. Ya, tetapi apa yang aku tulis itu kemudian dikecam oleh sebagian kaum Quraisy. Kenapa kamu menulis jadi Nabi Muhammad dia kan juga nabi dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan apa ini uh, bercanda maupun apa marah. Masa kamu tulis semuanya? Maka ini disampaikan kepada Rasulullah maka Rasul menjawab, "Uktubu anni fa innahu la yakhruju min fami ila al-haq." Jangan apa ini tulislah dengan, dari apa yang keluar dari mulutku kata Rasulullah, hmm. maka tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Hmm. Berarti kebenaran itu berasal dari Allah dan itu berasal dari Rasulullah sallallahu juga karena memang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbikumullah. Maka dengan demikian kes yeah. Maka bagaimana kita berpegang dengan kebenaran ini secara utuh yeah. baru kemudian kita bagaimana memperanankan tanpa dengan taksu yeah. dan macam-macam sekalinya tadi itu. Baik, sebelum kita teruskan kembali dengarkan dulu borang pesan dan juga Hikmah berikut ini dan kita akan segera kembali Ya Barakallahu Waalaikumsum uh, Kita Membicarakan tadi Bagaimana seorang muslim Dengan keyakinannya Bahwa dia di posisi Kebenaran Yang berasal dari Allah SWT dan Rasulnya hmm. Sehingga karena itu Dia menjadi mantap langkahnya Kemudian yakin Atas perjuangannya Dan kemudian dia hanya akan menghadapi Dua kemungkinan yang keduanya adalah merupakan sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Jadi dalam surat Al Tawbah ayat 52: "Kulihat Rasul Nabi Nya illa hidalhusna yin. Wa nahaat Rasulikum ayusibakum Allah biadamin anda, atau biadinafat Rasulikum taqobisun." Bahwa uh, apa yang uh, harusnya kita menjadikan cita-cita kita sebagai seorang Muslim hidup mulia atau mati jaya. Ya, kita hanya berharap Bagaimana menjadi muslim Untuk yeah. berperanan Semaksimal mungkin Menjadi muslim Yang mulia dalam hidupnya Atau mati saya di jalan Allah SWT Nah untuk itu Maka kita jangan membatasi diri Dengan fanatisme-fanatisme tadi itu Yang kemudian itu pada dasarnya Tidak dilarang hmm. Seorang yang menganggap dirinya sebagai orang Indonesia Orang Amerika, orang Saudi Atau orang negara manapun Tidak ada masalah Selama itu dijadikan sebagai satu sarana. Bukan sebagai satu tujuan. Satu. Yang kedua. Bahawa itu bukan sebagai satu apa ini, kebanggaan yang kemudian menutup kebenaran Islam. Karena kalau kita lihat. Bahawa penduduk Mekah. Mereka menamakan diri apa? Muhajirun. Hmm. Penduduk Ansar. Mereka menamakan diri apa? Apa? Al-Ansar. Sehingga tidak ada masalah menamakan diri berasal dari komunitas yang mereka kategorinya muhajirin atau kategorinya mereka anfas. Kita juga begitu kalau kita orang Indonesia katakan saya orang Indonesia atau saya orang apa ni Amerika atau seorang orang Saudi tidak ada masalah apa menisbatkan diri pada uh, nama negara atau nama apa ni uh, keturunan. Bamanya dari kelompok si hombeng, bamanya hmm. atau dari abani, kelompok, uh, apa kelompok uh, apa keturunan-keturunan yang lainnya, yeah. atau kemudian dari bentuk uh, kenaibat kepada wilayah umpamanya orang Surabaya apa atau ular orang, orang apa Jakarta hmm. atau orang apa, pekalongan nah, atau orang-orang yang lainnya dari tempat-tempat lain itu semua boleh selama itu tidak menutup. Apa ini kebenaran yang ada dalam Islam tidak boleh menjadikan kita fanatik. Begitu yeah. pula boleh kita berperanan di dalam lembaga-lembaga yang ada itu, tapi tanpa harus kemudian fanatik dengan apa lembaga itu sendiri atau dengan bendera itu sendiri. Nah dengan demikian kita sadari bahwa banyak sekali keterbatasan peranan seorang Muslim ketika berada di satu tempat maka dia dibatasi dengan tempat itu atau yeah. berada di satu lingkungan dia dibatasi dengan lingkungan itu. Bahwa yang benar atau salah ada di tempat itu, ada di lingkungan itu. Inilah kekeliruan kebanyakan kaum Muslimin sekarang ini, sehingga kemudian mereka menutup diri dari pihak-pihak Muslim yang lainnya. Padahal kita ditetapkan oleh Allah, sebagaimana Allah tetapkan di dalam apa ini uh, uh, surat Al Imran. Pada saat kita berhadapan dengan komunitas non-Muslim, Allah katakan, "Koljilah l kita." Tegaklah in kepada karimah yang sama antara kita dan kamu. Allah tidak akan memperkenankan kita beribadah kepada orang lain. Janganlah kamu beribadah kepada orang lain. Janganlah kamu beribadah kepada orang lain. Janganlah kamu beribadah kepada orang lain. kepada orang lain. Janganlah kamu beribadah kepada orang lain. Janganlah kamu kepada orang lain. Janganlah kamu beribadah kepada yang antara kita dan kalian tidak berserisnya. Yaitu. Jangan kita menyembah kecuali kepada Allah. Yeah. Dan jangan menyekutukan dia sedikit pun. Dengan apapun. Maka jangan menjadikan satu sama lain Tuhan. Tuhan selain Allah. Yeah. Kalau kemudian mereka tidak mau. Mereka berpaling. Dengan keyakinan yang lainnya. Maka saksikan. Katakan. Saksikan kami orang-orang muslim. Yeah. Kita harus bangga sebagai orang muslim. Jangan merasa malu menjadi muslim. Yeah. Sekarang ini banyak orang muslim. Menyembunyikan identitasnya Seharusnya dia bangga seperti ayat ini Kita harus bangga menjadi orang muslim Tetapi kenapa kemudian Kita menjadi apa Infernity complex, lah, rendah diri Bahkan kemudian kita sembunyikan Bahkan lebih buruk lagi Kemudian kita batasi keislaman kita Dengan nama-nama lain Kita bangga dengan nama-nama selain daripada Islam itu Nah inilah masalah-masalah Yang kemudian membatasi Peranan seorang muslim sehingga kemudian dia seharusnya dia bebas dari satu wilayah dia bebas dari satu ketentuan apa ini uh, apa lingkungan dan sebagainya tapi kemudian tiba-tiba oleh lingkungan itu makanya Syekhul Islam bin Taimur rahimahullah dalam kitab Majmul Fatawa ju 11 halaman 92 dan 93 beliau mengatakan Fainkanu mustami'ina ala ma amara Allah wa rasuluhu min ghairi ziyadatin wa la nqsan mu'minun لهم ما لهم وعليهم عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والاعراض في اما من لم يدخل في حزبهم سواء كان الحق أو الباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله لو اتكن ديكا kemudian kelompok-kelompok orang itu mereka berkumpul Hmm. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Tanpa ditambah, tanpa dikurangi Maka mereka sungguh orang-orang mu'min Bagi mereka hak mereka Dan mereka pun punya hak kepada kita apa, Ada kemudian Jika mereka menambah-nambah Atau mengurangi dari ketetapan agama yang terhadap oleh Allah, oleh Allah dan Rasulnya Seperti ta'asub bagi kelompoknya Yang hak maupun yang batin hmm. Dan berpaling daripada orang yang tidak berada dalam kelompoknya itu Karena berada mereka dianggap tidak berada dalam kebenaran atau dianggap sebagai satu kebatilan, maka ini adalah termasuk perpecahan yang dicelah oleh Allah dan Rasulnya. Para pendengar dakwah Tentunya kita tidak membatasi sesuatu yang luas seperti itu sehingga peranan kita sehingga apa menjadi sempit. Karena itu uh, menarik sekali kejadian yang ada di masa Rasulullah Sallam. Ada sini bacaan imam Muslim bahawa eh uh, satu kali ya di anhu rajalallahu anhu makaqala ikhtata lagulaman dari Jabir bin Abdullah sahabat Nabi yang kemudian meriwayatkan bahawa ada dua anak yang sedang berantem ya yeah. ribut ya ber, uh, ber, ber, uh, berbunuh-bunuhan mau apa mau mau apa uh, uh, menyerang satu sama lain Gulamun min al-muhadirin wa gulamun ansar Seorang anak yang berasal dari apa kalangan muhajirin dan seorang anak berasal dari kalangan ansar. Keduanya berantem. Fanada al Ya, fanada fanada al-muhadirin. Seorang anak muhajirin itu menyerukan kepada kelompok komunitas muhajirinnya. Hei, orang-orang muhajirin. Bela aku kira-kira begitu. Wa nada al ansar Kepada Orang-orang ansor anak yang ansur tadi itu mengatakan Hei, penduduk ansur, belahin aku ya, ya. Satu kampung ya Satu kampung, kampung ya. diarahkan untuk membelah dia ya, ya. Begitu pula orang muhajin tadi itu hmm. Fakharaja Rasulullah SAW Dalam kondisi kenting seperti itu Dan ini terjadi di kita di Indonesia maupun di tempat lain hmm. Bagaimana kelompok-kelompok dari kampung-kampung, dari daerah-daerah, hmm. dari suku-suku dari macam-macam perbedaan Yang kemudian menyulut kepada Perpecahan, permusuhan, yes. bahkan Berantem, bahkan berbunuh-bunuhan satu sama lain hmm. Ini disebabkan karena fanatisme Kelompok, golongan yang tidak benar itu Sehingga kemudian pada insaat itu terjadi Di kalangan kaum muslimin Dan Rasulullah SAW ada di tengah mereka ha. Fakaraja Rasulullah SAW Maka Rasulullah keluar kepada mereka Fakala mahada Ada awal jahiliyah Apa ini? Apakah yes. ini seruan jahiliyah? Tentunya perilaku seperti itu adalah merupakan seruan daripada perilaku jahil ya. Hmm. Alulah ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Malah menampik mereka. Ila anna gulaiman itatala. Cuma ada dua anak yang kemudian mereka berantem. Faka'asa ahaduhum al-akhar. Maka salah seorang menampil yang lainnya. Ya. Yeah. Faka'ala la ba'asa. Walian suri rajulu akhahu. Zaliman au mazluma. Kalau begitu keadaannya... Tidak ada masalah kalau memang iya maka hendaklah seseorang membantu saudaranya, menolong saudaranya baik dia orang yang dalim maupun yang terdalimi. Jangan berpihak kalau seperti itu. Iya. Maka kita harus menolong orang yang dalim maupun yang terdalimi. Inka nawaliman faljuni faljannahu. Kalau dia orang dalim maka hendaknya dihentikan kedalimannya itu. Fa'in nahu lahun ia termasuk pembelaan. Hmm. Ya, kalau orang terdalim, harus dihentikan dari kedalimannya. Kita cegah dia daripada itu. Waingka nama zulman falian Kalau dia itu terdalimi, maka kita pun harus membela dia sehingga tidak menjadi terdalimi. Nah sekalian ini adalah merupakan sesuatu peringatan kepada kita semuanya. Dan ini sepertinya masalah sepele. Ini sungguh masalah besar yang kemudian menjadi perpecahan di sana sini yang menjadi kelemahan yang melelahkan bagi umat ini, disebabkan karena fanatisme apa ini, golongan ataupun kelompok ataupun tokoh, yang ini kemudian menjadikan pergeseran daripada perjuangan Islam, kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW yeah. kalau ini sudah terjadi, apa lagi di masa kita yeah. di masa itu sudah ada apa? pengelompokan seperti itu, tapi Rasulullah menghentikan semua itu, sehingga tidak ada lagi namanya jahiliyah, kelompok-kelompokan yeah. seperti itu, dengan fanatisme yang keliru itu, tinggal permasalahannya Bagaimana dengan kita hmm. Kalau kita perhatikan Bahwa banyak masalah akan bisa terselesaikan hmm. Kalau adanya kesadaran Yaitu menghilangkan fanatisme kelompok-kelompok dan sebagainya ini. Dan itu berarti kita bisa menerima kebenaran dari muslim yang lainnya. Kalau yeah. memang itu benar kita terima. Bahkan hmm. mungkin kita bisa terima kebenaran dari musuh kita. Yang mungkin kita benci. Sebab yang namanya kebenaran itu adalah lebih pantas untuk diikuti. Kadang-kadang hmm. kebenaran itu tertutupi oleh hawa nafsu. Kadang-kadang kebenaran itu tertutupi oleh apa kepentingan. Ya kadang-kadang kebenaran itu tertutupi oleh apa semangat hmm. yang berlebihan. Yeah. Sehingga kenanya kebenaran itu berat. Hmm. Maka jangan diperberat dengan perilaku kita yang memberatkan. Sehingga kalau memang yang namanya benar yeah. al-haqu ablad. Hmm. Yang benar itu terang. Wal hmm. batilul Yang namanya batil itu gelap. Hmm. Yang namanya batil itu adalah sesuatu yang memang apa nih remang-remang. Yeah. Makanya orang mengatakan tahu ah gelap, itu termasuk <laughs> orang enggak <tidak> benar itu. <laughs> Karena memang dia apa? Yeah. Perposisi Maunya yang gelap-gelap begitu -gelap Kita tidak, kita berada dalam kebenaran Maka kebenaran itu selalu terang Maka jangan, jangan kita berpaling dari kebenaran itu Nah karenanya para benar-benar Kita perlu untuk Menggali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Menghentikan Uh, yeah. semua bentuk kemungkinan ke arah perpecahan, hmm. terutama disebabkan karena fanatisme ini, dan kemudian Rasulullah menetapkan uh, cara untuk menyelesaikan secara tepat, sehingga yeah. keadanya jangan kemudian kita terbawa arus kepada uh, satu perpecahan dengan model-model yang seperti yeah. itu tapi sebenarnya uh, bentuk peng, apa, pengelompokan itu apakah boleh di, diperbolehkan dalam Islam? ya, yeah. yang tadi kan sudah sampaikan oleh Syahat Rasulullah, kalau pengelompokan itu atau hmm. perkumpulan itu dalam rangka untuk membawa kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulullah, hmm. tanpa ditambah dan tidak fanatisme dengan benderanya Dengan kelompoknya Itu tidak ada masalah Tinggal permasalahannya Yang muncul sekarang ini Adalah kenyataannya banyak sekali Fanatisme yang timbul Terhadap bendera, kelompok dan macam-macam itu Tinggal bermasalahnya bagaimana kita Mengeliminir itu Menghilangkan semua pengaruh itu Sehingga kemudian yang muncul Peranan seorang muslim di dalam membawa Islamnya Biar kita dukung, ya enggak benar kita luruskan Dan semua kelompok mempunyai kebenaran itu Mempunyai kelemahan-kelemahan itu Tinggal bagaimana kita berperanan yeah. Untuk kemudian uh, berperanan Untuk apa memperbaiki semua kekurangan Yang ada itu, sebab begini mm -hmm. Kalau kita perhatikan, posisi manusia sekarang ini mm -hmm. Adalah ada orang yang Kategorinya kafir, ingkar sama Allah SWT yeah. Orang seperti ini, dia akan fanatisme Dengan kekafirannya, dengan kebatilannya mm -hmm. Atau yang kedua, orang itu musrik dia Dia yeah. beriman kepada Allah Tapi juga beriman kepada selain Allah, dia beriman Baca kepada Allah, tapi juga beribadah selain Allah Taala. Orang yeah. seperti ini akan fanatik dengan kemuslikannya, mm. dan dia akan terus berusaha untuk memperjuangkan kemuslikannya. Mm. Dan kita tidak tentunya menolak kedua kelompok ini, karena memang mereka adalah orang-orang yang rusak, mm. dan kita tidak perlu untuk kemudian bekerjasama dalam apa ini kebejatannya seperti itu. Iya yeah. Ada kelompok ketiga adalah orang-orang Islam hmm. yang mengaku mereka sebagai Muslim, tetapi kemudian dia merasa tidak puas dengan Islam yang dia miliki, hmm. sehingga perlu ditambah-tambah hmm. atau kemudian dikurangi. Yeah. Yang paling banyak ditambah-tambah. Yeah. Akibat bentuknya bid'ah bid'ah itu. Hmm. Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan seperti ini, hmm. biasanya dia akan fanatik dengan bid'ah bid'ah yang mereka perjuangkan, mereka apa ni? Mereka pertahankan, hmm. mereka lakukan dengan segala macam cara. Yeah. Ya, ini adalah merupakan suatu bentuk penyimpangan. Nah, kelompok ini adalah paling banyak fanatismenya hmm. dengan apa ni penyimpangan itu. Hmm. Nah, kemudian yang kelompok keempat adalah kelompok Muslim yang ada kelaman dalam dirinya, yeah. sehingga kemudian dia terjerumus dalam kebejatan, hmm. dalam kemaksiatan, ya, dia terjerumus dalam apa ni perzinahan, terjerumus dalam apa ni riba dan seterusnya perbuatan dosa. Hmm. Dia sadar itu bahawa dia adalah melakukan satu pelanggar dan dengan itu dia fasik. Hmm. Nah orang kalau kemudian fanatik dengan hmm. kefasikannya, fanatik dengan kemaksiatannya, hmm. bahkan tidak jangan bangga dengan kemaksiatannya dengan narkobanya, hmm. dengan kejahatan-kejahatannya, Padahal dia mengaku Muslim. Nah yeah. tentunya empat kelompok inilah yang paling banyak fanatismenya itu. Hmm. Adapun kelompok yang kelima, yang kemudian dia sadar bahwa Islam telah lengkap, dia hmm. berusaha untuk menjalankan Islam sebaik mungkin, kemudian dia berusaha untuk selalu memperbaiki dirinya sehingga yeah. kemudian itu satu sama lain akan menjadi saling menasihati, saling mengisi. Okay. Maka dialah orang mukmin yang hakiki yang kemudian kita harus bersama-sama dia tanpa kemudian terpengaruh dengan apa penampilan dan apa uh, kerusakan yang ada pada empat kobok yang tadi yeah. itu. Nah dengan cara ini insya Allah upaya untuk memper keutuhan umat Islam yang hakiki tidak yeah. membawa sistem yang sebenarnya insya Allah semakin hari semakin akan nampak kebenaran yeah. itu dan mereka insya Allah semakin kuat sehingga kemudian Bukan hanya sebatas manfaat diri mereka hmm. akan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat di sekitarnya. Yeah. Karena itu mereka selalu membuat kebenaran dan kebaikan. Jadi okay, Ini kan kaum kafir tidak akan suka kalau Islam jaya dan bersatu. Yeah. Karena itu perlu ada di bentuk kelompok-kelompok sempalan yeah. yang ditujukan untuk menghajurkan Islam. Nah, ini yeah. bagaimana peran dari pihak ketiga? Ya yeah, tentunya uh, itulah apa yang kita lihat. Pemba-embaannya hmm. berdirinya Ahmadiyah. Hmm. Ya. Sebelumnya berdirinya Syiah. Hmm. Itu sangat besar peranannya daripada Abdullah bin Sabah seorang Yahudi, yeah. yang masuk ke wilayah umat Islam, mengakonkan ke Islam, kemudian menciptakan ajaran-ajaran yang menyimpang dalam rangka untuk melemahkan Islam. Itu ada dalam sejarah. Hmm. Itu panjang sekali uh, apa ini keberadaan Abdullah bin Sabah meskipun kalangan orang Syiah berusaha untuk men, apa ini mengingkari itu. Tapi yeah. mereka tidak bisa mengingkari karena memang riwayat-riwayat yang ada pada mereka mengungkapkan seperti itu. Hmm. Seperti mamanya Al-Sirah kalangan nu menyebutkan itu dan yang lainnya juga seperti itu. Nah uh, Begitu pula Berdirinya Ahmadiyah Yang memang ditanamkan Oleh penjajah Inggris itu hmm. Untuk kemudian melemahkan semangat jihad kaum Muslimin dalam menghadapi apa penjajahan Inggris di India, dan kemudian munculnya semua gerakan ini di dalam rangka untuk melemahkan perjuangan Islam di India itu, kemudian itu dibawa ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia, yeah. nah begitu pula dalam bentuk aliran-aliran sesat yang lainnya sadar atau tidak sadar bahawa mereka telah menjadi kaki tangan musuh-musuh Islam dengan cara mereka bekerja untuk kemudian menyudutkan Islam dari dalam dan merusak Islam dari dalam yang kemudian yeah. tidak jarang mereka pun kemudian Dapat dukungan, bantuan ya hmm. baik keuangan maupun apa ini uh, Yang lainnya, baik moral maupun material hmm. Sehingga kemudian mereka mendapat dukungan Sedemikian rupa untuk melemahkan Kekuatan umat Islam dari dalam ini Jadi sudah rusak dari luar, rusak dari dalam yeah. Dan ini semuanya uh, Tentunya, uh, kalau disadari sebagai Muslim, hmm. betapa besar Peranan kita untuk memperbaiki ini hmm. Kalau Abu Hassan Adami mengatakan Ibarat seorang Muslim itu seorang tentara hmm. Yang kemudian Dia ditodong oleh apa ini uh, musuhnya dari empat yeah. jalur dari depan dari belakang yeah. dari kanan dan dari kiri yeah. ya, tidak bisa dia selamat <laughs> kecuali dia apa, -apa ke atas kita makanya tidak ada jalan kita <laughs> yeah. untuk bisa menyelamatkan umat Islam ini kecuali yeah. kita kembali kepada Allah menegakkan agama Allah dengan benar dan kemudian mengumpulkan orang-orang yang soleh dan orang yang yeah. bagus itu yang mukmin itu yeah. untuk kemudian bersama-sama membangun Islam dan kemudian ada hanya ada dua pilihan yeah. hidup mulia atau mati syahid sebab yeah. karenanya kita perlu untuk kemudian membangun kekuatan seperti itu. Okay tadi asal mengatakan ada ada lima kelompok ya dan, dan biasanya kalau fanatisme ini adalah berlebihan gitu ya. Ia yeah, pasti. Aden ditambah dan dikurang. Nah ini Kira -kira kalau mereka berbuat demikian Itu sebetulnya yang diuntungkan itu siapa Apakah pemimpin-pemimpinnya Karena mereka tidak ingin e, Digoyang jabatannya Atau ada faktor lain Z? Ya memang hmm. e, pertama Ada faktor internal hmm. Artinya ada kepentingan pribadi hmm. Baik itu dari pemimpinnya Ataupun dari pengikutnya hmm. Kemudian sang pemimpin menyebar uang Si pengikut menerima uang Si pemimpin <laughs> yeah. mendapat kedudukan hmm. si, si apa ini uh, Si apa yang dipimpin Mendapat apa ini uh, itungan, yeah. Dukungan hmm. Hmm. Nah begitulah keadaannya hmm. ya, Ini faktor internal itu sangat apa ini, kuat sekali Dan yang paling berbahaya adalah Ketika orang itu senang tampil hmm. ya, Kalau orang itu senang tampil hmm. Dia berusaha untuk jadi pemimpin Sehingga terkenal Cepuusaha untuk menjadi seorang yang hebat sehingga kemudian orang semuanya memuji. Iya. Yeah. Nah, makanya para ulama mengatakan heboh hmm. dhuhr yak semudh hmm. Orang yang suka tampil itu akan mematakan punggungnya sendiri. Hmm. Karena itu seorang apa namanya tidak akan melangkah ke arah itu. Hmm. Ya, bahkan kemudian mereka Uh, tidak berusaha untuk mengejar jabatan kedudukan Tapi kalau kemudian itu diembangkan ke dia Dia akan tunaikan dengan sebaik-baik Karena itu sebagai amanat hmm. Nah kemudian yang kedua itu faktor internal sangat kuat sekali Yaitu karena memang dari pribadi orang itu Baik pemimpinnya maupun rakyatnya hmm. Atau apa yang dipimpin Yang kedua faktor upaya dari syaitan Baik syaitan jin maupun syaitan manusia Persia, yang memang ingin melemahkan kekuatan umat Islam. Hmm. Sehingga kemudian mereka akan mencoba untuk menghancurkan dari luar hmm. ya secara fisik hmm. ataupun akan menghancurkan dari dalam. Dan ini yang paling dahsyat adalah iya. brainwashing, cuci otak. Hmm. Cucu otak ini bisa melalui pendidikan hmm. Bisa melalui mass media hmm. Bisa melalui tukar-menukar mun budaya hmm. Bisa melalui film-film Bisa melalui apa ini uh, bahasa Bisa macam-macam caranya Termasuk tukar-menukar apa ini Biasis-biasis itu Nah ketika kemudian seorang muslim Yang namanya muslim hmm. pasti kan bagus yeah. ya, Ada Hasan, ada Muhammad, segala macam itu Tetapi ketika kemudian mereka mendapat Satu apa ini uh, Pengetahuan atau kemudian dukungan dana atau kemudian pengetahuan apa ini informasi-informasi hmm. yang memang dicekokkan kepada mereka Sedemikian rupa sehingga kemudian mereka pertama menyikapi Islamnya sudah mulai kendur yeah. ya sudah lagi apa wah oh Islam itu apa ini uh, fanatik atau Islam yeah. itu sudah ketinggalan atau apa dia mempunyai suatu perilaku yang mulai menyimpang dari garis yeah. Islam itu hmm. Kemudian mulai berikutnya dia uh, Meninggalkan Islam terangsa sekarang sudah hmm. solatnya sudah apa ini bilang bongtek, hmm. kemudian Islamnya sudah enggak enggak perlu belajar lagi. Hmm. Tapi kemudian dia lebih cenderung untuk belajar selain Islam itu. Yeah. Coba lah orang-orang yang kemudian begitu cenderungnya dengan apa ini uh, uh, ekonomi Barat. Hmm. atau kemudian uh, perbankan konvensional hmm. atau kemudian demokrasi yang menggantikan islam itu hmm. atau kemudian model-model isme-isme lainnya ketika mereka terjun ke situ hmm. atau Abani menjadi uh, kaki tangan Isma itu, apa terjadi? Terjadi perubahan, hmm. sampai pada saatnya Dia seperti gebarat-gebaratan baik <laughs> kepenampilannya yeah. Cara berpikirnya hmm. kemudian perilakunya hmm. Bahkan garis perjuangannya Sudah tidak lagi kaitan dengan Islam Bahkan tidak jarang dari mereka Muslim-Muslim yang anti-Islam sama sekali yeah. Menjadikan Islam sebagai lawan Sama sekali, <laughs> karena mereka sudah dicekohi Karena Islam itu adalah sebagai Satu ancaman buat mereka yeah. Nah ini adalah menurutkan suatu bentuk pergeseran hmm. Dan ini korbannya yang paling besar Tali hmm. kehidupan umat Islam, makanya anda melihat banyak orang Islam, hmm. tapi tidak ada hubungan dengan Islam. Seperti dia robot-robot dari pihak yeah. lain tidak lagi ada kaitan dengan Islam sama sekali. Tiga tuan yeah. nama saja atau mungkin keturunannya mm. ini semua menjadikan satu pergeseran yang tentunya kita sadari. Bagaimana kemudian memperbaikinya untuk kemudian diarahkan kepada kebenaran yang hakiki yang telah Allah Swt tetapkan dan telah contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara itu insya Allah yeah. upaya untuk perbaikan umat ini harus kita lakukan dari dalam maupun membantangi daripada pengaruh-pengaruh luar itu. Ini ada Pak Heri Setiawan Ustaz di Rengas Tenggol Karawang yang juga meminta doa agar nanti saya kemudahan dalam berdakwah. Kemudian juga masih banyak pendengar ini yang tampaknya hari ini tengah diberikan musibah juga. Mohon doa dari Ustaz agar segera diangkat musibahnya dan bisa kembali berdakwah saat ini. Ya Allah syuruhim insyaAllah. Hmm. Wa atihim al khair khir yeah. Ya. Al-kathir insyaAllah warafiq. Okay. Ini ada SMA juga Ustaz yang bertanya uh, di layar kami ini, bagaimana dengan wacana ya? Itu untuk mengurangi konflik dan perbedaan di kalangan umat apakah ini bisa menjadi solusi? ya barakatuh fikum, tentunya uh, khilafah itu adalah istilah yang ada di dalam Al-Quran dan ada istilah yang di dalam hadis Rasulullah SAW. karena itu tidak bisa khilafah ini difahami menurut versi kita Hmm. menurut maunya kita hmm. kita kesembalikan uh, apa ini porsinya sesuai dengan Al-Qur'an dan keterangan Rasulullah sallallahu dan hal itu tidak merupakan sebagai satu sesuatu yang kemudian apa ini uh, uh, menjadi inti utama sebab filsafat itu adalah sarana untuk menegakkan Islam secara menyeluruh hmm. secara komplit karena tanpa khilafah tidak mungkin kita bisa menegakkan Islam secara utuh Nah karena itu uh, apa yang harus kita lakukan Ya, bukan hanya sebatas wacana tetapi bagaimana bergerak untuk mendapatkan janji Allah itu kita lihat di dalam surat al-nur ayat 55 wala kadhakan wa'ada allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifanhum fil ardh kama stakhlafa alladhina min qablihim wa limukiddana lahum dinahum ladratu lahum wa layabdalna min ba'di khafiman ya'budunallaha la syrika lahu bi syai'in wa man kafar ba'da dhalika fa bahawa Allah telah memberikan janji kepada kaum muminin di antara kalian dan yang beramal salih. Ya, untuk mereka bisa mendapatkan khilafah itu di muka bumi. Yeah. Sebagaimana Allah telah berikan kepada kaum sebelumnya. Agar kemudian mereka dapat menegakkan agamanya yang diriza oleh Allah. Dan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Sehingga yang terjadi adalah mereka hanya beribadah kepada Allah. Tidak menyukurkan Allah sedikit pun. Maka siapa yang ingkar terhadap setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, dan keterangan Rasulullah SAW dan hadis yang sahih, yang kemudian disahkan oleh Syekh Al-Bani juga dalam kitab, setelah hadis ya, tentang Al-Khilafah Alamin Haji Nubu'ah. bahwa khilafah ini, dan ini terangkan panjang lebar oleh Ibn Kathir di dalam tafsirnya, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan proses perjuangannya sampai menegakkan khilafah di Madinah itu, yang di mana dimulai dengan perjuangan panjang yeah. Yaitu baik kemudian prosesnya di Mekah sampai di Madinah Sampai kemudian berhasil apa ini, uh, menegakkan apa, khilafah di Madinah itu hmm. Dan ini semua kemudian dilanjutkan oleh Allah Khilafah Al Rasidin setelah itu Yang kemudian menyebar sampai ke seluruh wilayah-wilayah yang menjadi uh, kekuasaan Islam Dan demikian, jangan kita bicara khilafah tapi tidak melakukan satu proses yang benar hmm. Maka itu semua akan menjadi utopia Ya, kita bicara khilafat tapi prosesnya tidak kita lakukan dengan dengan benar Makanya proses ini yang harus terus kita bangun secara benar Untuk mencapai yang kita harapkan untuk bisa menegakkan Islam secara utuh itu Wallahu ya. warahmatullahi Baik, kita buka mas firman di lantemun di 8816363 Sudah ada bergabung, Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Bapak? Dari Hamba Allah aja bangsa aja Bisa dikecilkan dulu Pak volume uh, radinya Pak Dengan Pak. Dari Hamba Allah aja bangsa Dari Bokor Iya. Oke, Bapak Ustaz. Asalamualaikum, Bapak Ustaz. Ustaz. Ini memang biasa ya. Eh, hmm. uh, sering uh, dengar dakwah. Hmm. Sering mau ngedit kegiatan Ustaz. Hmm. Nah, ini saya di sini sering diajak eh uh, Maulid di, seperti hmm. itu. Saya di marketing aja. Cuma Nggak ikut aja. Heeh. Hmm. bagaimana menurut Pak Ustaz? Terus yang kedua, apa sekali, Bapak Ustaz? Kalau ini kita kan kalau diundang sering seringlah datang. Malah di cuekin gitu. Jadi dijauhin sama kawan-kawan yang di sini. Iya. Baik. Bila. Terima kasih bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dari Bogor kita buka lagi Mas Fiman. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Dengan. Dengan. Di mana? Terputus ya Oke okay. Kita buka lagi Mas Iman uh, Assalamualaikum Dr. Selamat Dengan siapa Ibu? Oh. Di mana Ibu? Di Merawal, ibu. Ya, silakan ibu. Silahkan Ibu Selamat tinggal Tadi sudah Mengetahkan Tidak bahwa Masih ini harus Energic ya? hmm. Harus mempunyai Semangat yang besar Semangat ini pun segala potensi yang ada pada dirinya Supaya Bisa bermanfaat Untuk memperhatikan Umat Semangatnya hmm. potensi Sebegut Terlalu Umat Islam bersatu um, Berpadu um, um, um, tidak Di mana kelompok Islam yang satu Dengan yang lain sering berkenturan yeah, yeah. Sehingga saling um, Menyalahkan gitu ya yeah. Akibatnya banyak sekali permasalahan yang timbul mm. Di mana umat Islam terpinggirkan mm -hmm. Terbelakang Bahkan merasanya dari kan, sekitar satu, Di dunia Apa Terus yeah. so, siapa sih okay. yang paling tepat Untuk mengatasi oleh Umat baik terima kasih ibu Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh kita tampung lagi satu lagi satu ya silakan assalamualaikum data halo assalamualaikum assalamualaikum ya terputus sudah ada yang bergabung di 8816363 delapan satu kita tanggapi dulu yang pertama dari Bogor satu ya waalaikumsalam uh, apa yang tadi ditanyakan oleh bapak yang dari Bogor ini hmm. sebenarnya Keadaannya merata di banyak tempat. Iya. Yeah. Ya, adanya orang-orang yang mempunyai keyakinan tentang uh, rasa cinta kepada Rasulullah, tetapi kemudian dibentukkan atau disalurkan lewat acara maulid itu. Hmm. Padahal kalau kita perhatikan maulid itu diadakan baru muncul abad kelima. Iya. Yeah. Kalau kita uh, mengikuti kebenaran yang ada pada Allah dan Rasulnya. Hmm. Dan itu uh, tidak ada satu kebaikan kecuali Rasulullah sudah tetapkan Rasulullah sampaikan kepada kita Tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sudah beringatkan kepada kita Dan semua amalan yang tidak dilakukan karena Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah Maka amalan itu akan sia-sia hmm. nah, Makanya di dalam uh, sejarah saja maulid itu tidak ada di masa Apa ini para sahabat, para Rasulullah rasul dan seterusnya Baru muncul abad kelima Karena bukan menjadi satu syariat Bukan menjadi suatu pedoman apalagi menjadi suatu ajaran Ya, karenanya uh, kalau apa ini kita melihat apa yang diperintahkan Rasulullah maka Allah pun mengatakan Wama ada kum Rasulullah yeah. khuduhu Wama nahal kum anusantahu Apa yang diperintahkan Rasulullah kamu ambil dan apa yang dilarang kamu tinggalkan hmm. nah, Karena itu tidak ada dasarnya, ya sudah kita tinggalkan dan Bapak tadi sudah benar sehingga tidak ikut dalam acara itu termasuk acara taliban juga tidak ada dasarnya sama sekali. Tapi itu hanyalah merupakan upaya untuk pembenaran terhadap hmm. Uh, keyakinan atau pemikiran yang seperti itu. Nah, yeah. tapi permasalahannya tidak perlu kita benturan dengan mereka. Hmm. Nanti kalau kita tidak ikut, kita tidak perlu apa ini benturan dengan mereka. Karena memang yeah. uh, fitnah itu akan lebih besar dan mautnya lebih lebih besar. Nah, kita tidak mau ribut-ribut dalam masalah seperti itu. Hanya kemudian kita uh, tidak terlibat hmm. dalam apa ini acara mereka tetapi hubungan bagaimana tetap uh, terbangun dalam hubungan kemasyarakatan dengan cara baik tanpa harus menimbulkan konflik seperti itu hmm. makanya paling tidak kita katakan itu semua tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah karenanya tidak ada pahalanya yeah. apalagi kalau memang menyalahi sunnah hmm. maka tentunya itu akan menyebabkan dosa yang menarik yeah. uh, apa ini bapak uh, yang dari Bogor ini ya karena nggak mau sebutkan namanya ada kejadian hmm. ada orang sholat Hmm. Itu sholatnya itu uh, Melebihi kadar hmm. Maksudnya contohnya sama sekali Kemudian ditegor oleh Said Bin Musayib hmm. Ini sholat ya Apalagi kalau mulid, ta'ulid itu tidak ada dasarnya sekali. Ini sholat, ada dasarnya sholat Tapi bagaimana sholat itu Sudah ada contoh dari Rasulullah SAW Di oleh para sahabat Nah orang ini melaksanakan sholatnya Melebihi porsinya yang telah ditetapkan oleh syariat ini Maka oleh syariat sebagai, sebagai ulama Yang sangat terkenal itu Menegur orang ini Jangan kamu lakukan sholat seperti itu Karena itu tidak ada dasarnya Apa kata orang ini Wahai Abu Muhammad, artinya saya musyirik. Wahai Abu Muhammad, amanah Allah akan menghukum saya karena saya solat. Saya hmm. solat so, aja keliru, hmm. sama seperti orang puasa 7 hari puasa empat hari. Masa Allah akan menghukum saya karena puasa 7 hari kan sembilan bulan hari. Hmm. Apa jawabannya Saya musyirik. Allah akan menghukum kamu justru benu kamu menyali sunnah. Hmm. Jadi Allah akan menghukum kamu karena kamu menyali sunnah. Hmm. Nah kalau sudah itu kemudian tidak ada sesuai dengan sunnah yang diajarkan contoh kalau maka jangan kita amalkan. Nah kita akan hukum oleh Allah karena kita menyalat sunnah itu. Yeah. Ya, Barakah Allah fikom. Adapun bukari tadi menyatakan umat Islam ini harus energik memang. Yeah. Dan itu itu adalah sebagai satu kondisi hmm. apa yang menyertai seorang Muslim harus energik. Tetapi untuk apa energi-energitas yang dia miliki adalah untuk membela kebenaran, untuk yeah. membawa kebenaran, untuk mencontohkan kebenaran itu. Hanya kemudian kenyataannya Bukan malah bersatu malah berpecah belah. Karena itulah apa yang telah Allah tetapkan di dalam surat Asy-Syura ayat 13, "Syara'a lakum minad dilli ma wasa bi Nuh, wallazi ilayka wa mawsa bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimul din wa la Allah telah mensyariatkan agama ini kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal ditutup ke ujungnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup nabi yang ada dan Rasul ini. Kemudian Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, lima ulul Azmi hmm. yang telah ditetapkan oleh Allah untuk membawa misi Islam untuk kemudian mengajar kepada umat untuk beribadah kepada Allah. Hmm. Apa semua ajarannya? Yaitu an Akimudin, tegakkan agama. Nabi hmm. yang menjelaskan ayat tegakkan Tauhid. Kalau orang menegakkan tauhid Dia akan menegakkan agama secara otomatis Karena hukum-hukum dalam agama Itulah konsekuensi tauhid yeah. Orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang jihad Itu semua konsekuensi tauhid Kalau tauhidnya benar Otomatis dia akan menjalankan ketan-ketan Allah yang lainnya hmm. Yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu hmm. Nah kemudian permasalahannya Kalau kamu menegakkan agama Jangan kalian berpecah belah hmm. Artinya kalau kemudian Adanya perpecahan belahan itu Disebabkan karena mereka terdapat ketidakbenaran di dalam yeah. memahami agama atau di dalam mempraktikkan agama hmm. makanya di dalam surah ar-rum ayat 31 dan 32 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menjalankan kebenaran Islam secara benar munibina ibna ilahi wattaquhu wa aqimus salat wala takunu minal musyrikin min ladina farquu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bimaladin farhun Ya Allah menetapkan kepada kita jangan kalian apa uh, bertakwalah kepada Allah kembali kepada Allah tegakkan ya. salat jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik hmm. atau menjadi orang-orang musyrik yang mereka itu mencerai-beraikan agamanya sehingga kemudian tercerai-berai mereka dan masing-masing dari kelompok itu membanggakan dirinya Nah kita jangan sampai seperti itu Dan kalaupun itu terjadi berarti ada masalah Dengan pemahaman agama kita yeah. Ada masalah dengan praktek agama kita Sehingga kemudian kita terperbaikan ter ter ter ter ter Seperti itu makanya Solusinya pertama kita harus kembali kepada Tauhid mm. Kembali kepada Allah Mengikuti jejak Rasulullah Berusaha semaksimal mungkin secara jujur Untuk menerima kebenaran mm. Yang itu berasal dari Allah dan Rasulullah Kemudian kita mencoba untuk apa? mengamalkan dan menyerukan kepada yang lainnya Dan tanpa fanatisme Kelompok golongan dan sebagainya Dengan yeah. cara ini itu adalah upaya untuk kemudian mencoba memperbaiki dan memperbaiki semakin luas semakin luas tabah ini akan dapat menjadikan satu kekuatan Insyaallah Barakal. Okay ini ada Abu Yusuf di SMS yang bertanya bagaimana dengan teman-teman kita yang justru mereka selalu mencela orang di luar kelompok ini ya saat ini tentang disebut kelompok. Tentu uh, sikap mencela itu tidak betul. Ya karena memang orang mukmin itu adalah orang yang menjaga lisannya. Ya. Karena mencelah orang itu bisa jadi orang yang kita celak lebih baik daripada kita sendiri. Yeah. Kena Allah katakan lah, yeah. ya Allah jinamul leis hara kaum yang kaum ini asanya kuno khairumin allah. Boleh orang beriman janganlah satu kaum mencelah kaum yang lainnya bisa jadi yang kita celak lebih baik daripada kita. Yeah. Tetapi kalau kita kemudian menjelaskan ketidakbenaran, menjelaskan kebatilan, menjelaskan kebedaan, menjelaskan satu kefasikan. Ini adalah suatu hal yang dianjurkan dan bahkan diperintahkan supaya orang tidak terjerumus hmm. ke dalam apa ini kedurhakan itu, ke dalam kedurjanaan itu, ke dalam bid'ah itu, terhadap syirik itu, terhadap kekufuran itu, terhadap kefasikan itu harus dijelaskan itu supaya orang kemudian tidak terjerumus ke dalam kesalahan itu. Kalau kemudian kesalahan itu menyangkut hak perorangan. Seorang pribadi melakukan perzinahan, seorang pribadi melakukan satu apa ini penipuan, seorang muslim melakukan satu perbuatan yang bersifat sesuatu yang apa yang tercela maka kita nasihat di dia kita ingatkan yeah. dia tanpa harus membongkar depan umum tetapi kalau yang melakukan itu seorang tokoh dan itu kemudian terang terangan dia sampaikan dia contohkan dalam bentuk yang tidak betul di depan masyarakat umum sehingga orang menganggap itu satu kebaikan, satu kebenaran, maka ini sudah keliru. Harus yeah. ungkapkan itu untuk supaya orang tidak terjerumus ke dalam apabila kesalahan itu juga. Dan tentunya semua ini ada ada kaedah-kaedahnya Bagaimana kita melakukan ingkar mungkar termasuk kemudian kita melakukan apa? apa al-amru ma'ruf nahi munkar itu semua ada ketentuan-ketentuannya. Tentunya bukan saat ini kita mengungkapkan seluruh bagian itu wallahu a'lam. Baik, saya akan bacakan dulu satu SMS nanti baru kita buka lagi di 088816333. Di Pak Siyanto yang mohon penjelas Ustaz ini mengenai perbedaan di antara umatku adalah rahmat ini bagaimana saya terkritikan dari hadis ini Ya perbedaan di antara di antara umatku rahmat ini ikhtilaf umat rahmat pada seluruh ulama al hadis yang apa yang men muhaddiqin hmm. itu mereka sepakat dari situ lemah dan tidak bisa dipakai. Ya karena uh, perbedaan itu ada dua Pak. Iya. Yeah. Kalau perbedaan itu yang bersifat antagonis ya sifat masalah akidah, masalah pokok tidak mungkin disatukan. Hmm. Ya bahawa namanya kebenaran tidak mungkin disatukan dengan kebatilan ahli tauhid mau dikabungkan dengan ahli syarik tidak mungkin satu. Yeah. ahli sunnah dikabungkan dengan ahli bid'ah tidak mungkin bersatu ya, kebenaran tidak mungkin dicampurkan dengan kebatilan masing-masing dengan porsinya ini ada jalan saya dulu mu'minin ini jalan saya mujrimin itu adalah istilah Al-Quran. Sabilul Muminin, mereka yang berjalan di atas garis yang kaum Muminin. Dan Sabilul mujrimin mereka yang berjalan di atas garis. Yang berlawanan dengan Sabilul mujrimin karena mengikuti jejak syaitan dan mengikuti awal-awal dan dunia dan seterusnya. Nah, kerana kita tentunya berusaha bagaimana untuk kemudian tidak terjerumus ke dalam perbedaan yang bersifat antagonis ini. Iya. Dan itu akan ada selalu dalam kehidupan masyarakat. Makanya ini tidak mungkin disatukan. Ya, penyatuan antara ahli tawin dan ahli syirik mustahil Penyatuan ahli sunnah dan ahli bidah mustahil Tetapi upaya bagaimana? Kemudian yang kedua, perbedaan yang berkaitan dengan masalah pemahaman Dalam kaitan masalah fikih Perbedaan masalah kuno, perbedaan masalah apa ini Apakah angkat tangannya itu di, di telinga kemudian atau di dada Atau kemudian tidak angkat tangan sebagainya Itu semua perbedaan yang kemudian dimungkinkan Untuk seorang memahami dalam teks dan dalil yang bisa berbeda pendapat Karena berbeda dalilnya, berbeda pemahamannya Berbeda bahasanya dan seterusnya Itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih Dan inilah yang terjadinya madhab-madhab di Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Itu semua perbedaan dalam porsi yang kedua ini Tetapi kalau umpama, kita bicarakan hadis secara umum begitu Tentunya hadis itu tidak betul yeah. Di sini pun tidak, seluruhnya tidak betul Sehingga karenanya tidak kita toleran itu perbedaan Kecuali dalam perbedaan yang bersifat tanawak hmm. Yang itu pun masih diupakan jalan ketiga Yaitu bagaimana menyatukan dua apa, apa, nih, pendapat itu Kalau memang tidak bisa maka diupayakan dengan cara tarjih yaitu menentukan mana yang paling kuat di antara yeah. dalil yang digunakan oleh dua kelompok yang berbeda pendapat itu. Artinya masih ada jalan keluar lah insyaallah. Baik, kita buka langsung di landafon di 8816363. Asalamualaikum, Dokter. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan... Uh, dari Alhamdulillah dengan dari hambawa ditampung Ustaz. Oke, okay, silakan. Bing uh, tanya kan. Asalamualaikum, Ustaz. Gimana salam Ustaz Rivera? Eh, Ustaz nih mau nanya seperti ini. Ustaz. ini, Ustaz. ini Una, Soal ini Ustaz, saya kan Temui diri dekat masjid Cuma kan Di masjid itu sering mengadakan Ya cara Bahasa Ngulut Nabi Bahasa Israq Mirot. Terus saya kan sering dipindahkan Sembangan saat Untuk Cara itu, tapi saya suka Sekarang mengasih minuman Bagaimana hukumnya itu, Ustaz hmm. Okey, eh, maka saya mau menolaknya juga nggak bisa Ustaz. Iya. Yeah. Tapi pada ya saya tahu kalau bahwa cara itu nggak ada sunahnya gitu. Iya. Hmm. Tapi ya, bagaimana Ustaz ya, saya, sikap saya gitu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita buka lagi satu lagi Mas Fiman. di telefon 8816363. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa, Bapak? Dengan Chef Lee di University. Pak Aki, ya? Chef Lee. Oh, Pak Aki. Oke, okay, salam, Pak. Uh, Assalamualaikum ini di Aston Anak Asalamualaikum, Bapak Lee. Ana siapa, Suaranya bagus-bagus, Pak. Alhamdulillah. Hah? Eh, ana buka hmm. nah. Google. Dan cari teks. Pak, bisa bagi saya sebentar, Pak? Halo? Ya, tolong, Pak, bagi saya sebentar, Pak. Ya. Halo? Ya, oke, okay, Pak. Silakan, Pak. Ini, anak, ku terbentang kebentangan salah satu buku. Iya, Pak. Ini dari Baris. Istilah salafi bukan istilah hmm. sarai. Bukan salah? Salah. Istilah salafi bukan istilah salafi hmm. Karena tidak memenuhi rukun-rukun izma versi ulama. Hmm. Ini yang pertama Ustaz Terus yang kedua Adakah dalil yang menunjukkan bahawa salafi adalah istilah salafi Hmm. Jadi itu saja Ustaz Mohon penjelasan yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita jawab dua perlepoh Kita dengarkan dulu Hikmah dan juga pariwara berikut ini yeah. Mohon dijelaskan dan dijawab Ya warahmatullahi wabarakatuh Uh, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan uh, tetangga masjid yeah. yang dimintain sumbangan Sumbang. untuk apa ini? amalan-amalan uh, yang tidak ada saja dalam dalam sunah uh, itu termasuk kategori masuk dalam ayat yang kedua dari surat Al-Maidah. Mm hmm. Sumun Allah hazakan wa uh, ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal adwan. Ya, bekerjasamalah kamu dalam hal uh, Biar kebaikan Dan itu diantaranya uh, Tafsir-tafsir itu adalah akhlak ya, Dan yang kedua adalah uh, uh, Ketakwaan hmm. nah, yang, yang kemudian uh, diperingatkan kita pada ayat itu Jangan bekerjasama Dalam kata yang mengendusah Dan melampaui batas Iya. Yeah. Nah karena amalan-amalan itu Tidak ada dasarnya dalam syariat Maka uh, Bisa kategorinya dia dan kuasa dosa kerana pelanggaran terhadap syariat yang tidak ada dasarnya itu, sehingga kita tidak diperkenankan untuk membantu uh, dana hmm. ya, ataupun apa saja mengarah kepada kegiatan itu. Sehingga karenanya uh, kita tidak uh, boleh membantu itu. Tapi kalau umpamanya kita uh, ingin supaya uh, apa tidak tidak apa benturan dan sebagainya, hmm. ya boleh saja mengatakan saya kasih duit buat kamu yang kamu hmm. untuk perorangan kamu ya, hmm. bukan untuk acara itu boleh saja. Ataupun kemudian terus mengatakan saya tidak apa ini ikut kegiatan. Seperti itu, hmm. secara nyata begitu yeah. Tapi Yang jelas kita tidak apa ini terlibat secara langsung maupun tidak langsung, karena hmm. itu akan menjadi suatu bentuk dukungan yang tidak dibenarkan. Yeah. Adapun berkaitan dengan uh, pertanyaan tentang buku persis tentang salafiyah atau protes terhadap salafiyah itu bukan istilah syar'i, hmm. Ya bahawa uh, ungkapan seperti itu tidak sebetulnya betul, tidak sepenuhnya betul, hmm. karena memang uh, istilah salaf itu yang pertama kali menyebutnya adalah Rasulullah Sallam. Di eh, yeah. uh -huh. uh -huh. yeah. ya, Jadi kalau kita lihat istilah salaf itu secara bahasa adalah uh, yang terdahulu, uh -huh. yang mendahului kamu itulah namanya salaf. Jadi uh -huh. secara bahasa, adakah secara istilah, istilah salaf itu adalah merupakan satu ungkapan untuk menunjukkan generasi pertama, kedua dan ketiga berdasarkan yeah. hadis rasulullah Sahih muslim, mm -hmm. yang maslahi dalam bukankah muslim, beliau mengatakan khairul nasri karni, mm -hmm. semua yaloonahum, semua yaloonahum. Sebaik-baik masa itu, sebaik manusia adalah masa aku, masa berikutnya, dan masa berikutnya. Ini adalah tiga generasi mm -hmm. yang kemudian uh, diistilahkan dengan yeah. nah, uh, istilah salah fito. Nah, istilah salah itu juga muncul... Yang kemudian diungkapkan di antaranya oleh Ibn Abbas hmm. Dengan istilah ahlu sunnah wal jemaah Untuk mengungkapkan Mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya Itulah istilah yang telah ditapkan oleh Ibn Abbas Dan kemudian diikuti oleh oleh Ulama-ulama berikutnya Juga digunakan istilah ahlul hadis hmm. Yang digun, banyak digunakan Oleh para ulama al-hadis ya, Kemudian juga diungkapkan istilah Ahlul asar Atau juga diistilahkan uh, uh, Apa yang mana Haji Saraf itu semua merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan apa ni perpegangnya seseorang dengan apa telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallam para sahabatnya sampai generasi ketiga yeah. sebagai satu pedoman. Mm. Tetapi ketika sudah mengungkapkan salafi mm. dalam arti sudah menisbatkan kepada salaf, mm. ini ada dua pengertiannya. Jika mm. itu kemudian dimaksudkan bahwa dia mengikuti para salafus saleh itu terlebih-lebih para sahabat sampai pada generasi ketiga yaitu Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim dan sebagainya itu kalau dimaksudkan mengikuti mereka dalam segi man baik kemudian akidah, kemudian, kemudian akhlak ibadah maupun akhlak maka ini adalah dibenarkan. Iya. Yeah. Menyebutkan itu karena kita temukan ulama-ulama disebutkan Imam Dhabbi dalam kitab Sirrul Aminu Bala yeah. mereka kemudian menyebutkan dunia fulan bin fulan as-salafi itu dibenarkan ketika menunjukkan kepada arah dia berusaha untuk mengikuti jejak para Salafus salafusaleh. Yeah. Tapi kalau kemudian serafi dimaksudkan yeah. sebagai suatu kelompok, sebagai suatu fanatisme golongan, yeah. sudah apabila sesuatu yang melenceng dan keliru. Yeah. Nah, kerana kita tidak mengarah kepada sesuatu yang kedua itu, karena itu akan keliru. Yeah. Tapi tidak kemudian itu kemudian dikatakan apa, tidak syar'i? Karena syar'i yeah. berdasarkan tenangan dari seseorang dan kemudian di, di, di, diterima oleh para Salafus salafusaleh. Dan itu kemudian menjadi pedoman buat kita sendiri hanya yang tidak betul adalah ketika fanatisme yeah. yang kemudian, uh, kalau kategori orang itu hmm. tidak salafi, maka hmm. dia bukan yang benar yeah. Saja orang itu sunni, tetapi yeah. dia benar hmm. dan dia adalah salafi hmm. tinggal bermaksudnya pembuktian Yeah. Sejauh mana pemahaman dia secara benar Dan bagaimana pemraktek dia terhadap pemahaman yang benar itu hmm. Sehingga tidak cukup hanya pengakuan Sehingga tidak perlu kemudian pihak persis Kemudian mengingkari semua itu yeah. ya, Apalagi kalau mengingkari nanti pasti diingkari juga Pasti Persis ini apa itu nanti Ya yeah. kan gitu, dipermasalahkan lagi hmm. Karena itu ada istilah-istilah yang tidak perlu permasalahkan. Permasalahannya adalah sejauh mana mereka Berpegang secara benar kepada Manhaj asal-masal yeah. Sehingga kemudian-kemudian konsekuen di atas Manhaj itu yeah. ya, barang -barang. Jadi kalau gitu kita bisa ambil kesepuluhan Bahwa saat ini yang berkembang banglah yang mengarah ke arah nomor dua tadi sate. Belum tentu. Itu tergantung bagaimana keadaan hmm. orang itu dan bagaimana kemudian uh, dia uh, mendudukkan pengertian itu. Hmm. Makanya tidak bisa enggak bisa kita klaim seluruhnya begitu, hmm. tetapi itu sangat sangat Kasuistik hmm. Ya benar kalau okay, baik. Ini ada SMS juga dari Abu Qwam yang bertanya Satri, melihat kondisi umat bin yang seperti ini, bagaimana nih ya, solusinya dan peran Umar pun juga dibutuhkan, tapi ternyata banyak Umar yang tidak peduli bagaimana solusinya saya? Ya barakallahu fikum. Uh, tentunya kita pertama sebagaimana kata Allah, wala tahinu wala tahzanu fa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hmm. Allah hendakkan jangan kalian merasa hina. Hmm. Jangan kalian merasa sedih. Sesungguhnya kalian orang-orang yang ditinggikan oleh Allah yeah. jika kalian orang-orang mukmin. Kalau kita sebagai mukmin hmm. secara benar, kita enggak sedih dengan keadaan yang ada ini. Hmm. Selama kita benar, bahwa kita berada layak untuk mandola idhat dari itu. Kata Allah orang yang tersesat jalannya itu enggak membahayakan kamu kalau yeah. selama kamu benar. Hmm. Jadi kita enggak usah memikirkan orang dulu, Mikirkan kita dulu. Benar enggak kita ini? Kemudian bagaimana kebenaran yang kita bawa ini kita tularkan kepada yang lainnya, kita sampaikan kepada lainnya. Nah kepada yang lainnya ini banyak. Bisa hmm. mereka itu penguasa, bisa mereka itu apa menyedarkan ulama yang su. Bisa juga menyediakan pengusaha yang acuh-ta'acuh hmm. kepada Islam. Tidak berhati kepada Islam. Atau usahanya enggak benar sesuai dengan Islam. Atau kemudian kepada mereka yang kemudian kategori sama kaum muslimin. Baik itu yeah. pemuda, orang tua, yang lainnya. Yang kemudian kategori orang soleh dan sebagainya. Hmm. Makanya tanggung jawab Islam tidak bisa diembankan kepada seseorang. Tanggung jawab Islam adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya. Tetapi kalaupun kita tidak membela Islam. Allah akan membela Islam ini dengan cara dia. Yeah. Hanya kemudian... Hmm. Kita ketika membela Islam Mengatasnamakan Islam Berarti untuk kepentingan kita Supaya kita selamat dengan Islam ini yeah. Kalau tidak Allah yang memiliki agama ini Allah akan menjaga dengan jalannya Makanya jangan pernah kita merasakan Bahawa sepertinya saya sendiri yang menjuangkan Islam Tidak Bahawanya perjuangan Islam ini banyak Hmm. hanya kemudian bagaimana yang banyak ini bisa ketemu bisa menyatu bisa bersama-sama ini yang belum bapak berupayakan bersama kenapa adanya sekat-sekat tadi itu yang pertama yang paling apa ini mengganjal itu adalah fanatisme itu selain juga banyak pemahaman-pemahaman yang keliru praktek-praktek hmm. yang keliru tapi itu semua harus berusaha untuk mencapai bagaimana ada apa ini peranan Umarah yang memang dia sadar atas kebenaran Islam yang harus diperjuangkan. Ya. Ada kesadaran ulama yang yang hak yang kemudian menyampaikan kebenaran untuk mengarahkan kepada penguasa itu juga kepada rakyat yang secara benar dan hmm. Kemudian ada juga apa ini pengusaha-pengusaha supaya mereka juga care kepada Islam dan ada sumbangan dan dukungan kepada Islam juga mereka punya peranan. Kemudian juga ada apa ini pemikir-pemikir intelektual, guru-guru ya. hmm. dan semua mereka yang punya kemampuan dalam masyarakat muslim yang harus berinteraksi dengan islam dan untuk kemudian berbuat sesuatu untuk islam, begitu pula masyarakat umum secara yeah. keseluruhan mereka semua terpanggil untuk kepentingan islam itu dan bukan untuk islamnya, untuk orang itu sendiri, karena yeah. dia untuk menyelamatkan dirinya dalam apa ini, bertanggung jawab dia jawaban Allah SWT, sehingga ketika tanya apa yang kamu lakukan di dunia dengan islam yang kamu miliki, yeah. apa jawaban kita itulah yang akan apa yang akan kita buktikan dalam perbuatan dan kenyataan kita, itu Allah baik, sebelum kita buka di dirantuan di 8816363, ini ada Pais di Pak Depok, yang bertanya, uh, Rasulullah sudah menggariskan bahawa kalau ada masalah kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu. Ya. Yeah. Dan ini banyak orang sudah paham baik ulama dan umaro. Tapi kalau ternyata ada konflik dalam tubuh internal Islam itu sendiri, ini bagaimana mesejakinya dan mengapa mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Ya, yeah, yeah. karena hawa nafsu. Hmm. Ketika orang itu menyadari. Hmm. Wa indan nazatu fi syai'in farudduhu Kalau kamu mempunyai masalah, perselisihan, sengketa, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Maka tidak ada masalah yang tidak terpecahkan jika kemudian kita secara terus menerima kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah itu. Tetapi permasalahannya seringkali yang terjadi adalah hawa nafsu yang menutupi semua itu kepentingan yeah. yang menutupi semua itu keinginan-keinginan yang menutupi semua itu sehingga kemudian kebenaran Al-Quran diputar balik oleh dia, kebenaran As-Sunnah diputar balik oleh dia ini masalahnya, dan banyak sekali yang kemudian e, berkesimpulan dari para ulama, bahwa hakikat banyaknya perpecahan, hakikat banyaknya aliran-aliran sesat, hakikat banyaknya di antara umat ini lebih banyak disebabkan karena faktor hawa nafsu yang ditumpangi oleh syaitan, sehingga dengan itu menumpuklah permasalahan itu, tinggal bagaimana kita kemudian dapat mengendalikan hawa nafsu kita, dan kita tundukkan dengan akruan dan sunnah itu, sehingga tidak lagi yang keberatan hmm. coba kita lihat, ada seorang nasar, ya dia kemudian datang ke saya eh, waktu itu dia masih menggunakan emas, laki-laki yeah. ini -laki hmm. kalau emas dan sebagainya saya tidak menegur sama sekali hmm. Ketika dia menyatakan itu apa itu Islam, dia kita menjelaskan, tidak saya jelaskan demikian rupa. Kemudian saya kasih buku sama dia. Kemudian pada saat tertentu dia menyatakan tertarik dengan Islam. Yeah. Dia ingin masuk Islam. Saya bilang, "Cancang kamu masuk Islam dulu sebelum kamu yakin betul. Kebenaran terhadap Islam itu sendiri. Mm. Maka dia pelajari lagi sampai dia mantap betul. Mm. Dia bilang, "Saya sudah mantap dan saya masuk Islam." Mm. Mas yang dia gunakan saya tidak tidak apa? Tidak apa? Tidak apa re singguk-singguk. Ketika dia masuk Islam dia mengucapkan dua kali masyadat kita ajar di salat dan sudah menancap Islamnya itu hmm. baru kemudian saya ingatkan ya kalau kamu berada di suatu wilayah suatu negara kamu harus mengikuti aturan negara itu aturan Allah itu, itu. mungkin tak kita menggunakan aturan negara lain di negara itu, itu hmm. enggak mungkin. Harus kita menggunakan aturan negara itu. Nah, begitulah ketika kamu di luar Islam, kamu boleh berbuat apa saja. Yeah. Tapi ketika kamu sudah masuk dalam wilayah Islam, maka kamu terikat dengan Islam. Hmm. Islam melarang lelaki menggunakan emas seperti kalau yang kamu gunakan itu. Hmm. Ini adalah kembali kepada ketentuan apa Rasulullah, yeah. Rasulullah menghalalkan mas buat perempuan tapi melarangkannya untuk laki. Apa yang dia lakukan? Yeah. Langsung dia lepas mm -hmm. Inilah contoh orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mm -hmm. Karena itu menetapi apa Allah katakan Allah wa ma'atukum Rasulul Fakhdhu wa ma nahkum anu bantau. Karena Allah katakan apa yang diperintahkan Rasul, kamu ambil apa yang mm -hmm. dilarang kamu tinggalkan. Nah oleh orang ini langsung dipraktikkan itu. Coba kita lihat umat Islam sekarang ini. Ketika ditegur ini tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, begini, begini. Hmm. Akan ah, begini, akan ah, begini. Banyak hmm. alasan yang dibikin-bikin. Sebenarnya keberatan karena hawa nafsunya. Makanya orang yang sudah terpenjarakan oleh hawa nafsunya sulit untuk menerima kebenaran. Inilah ya. bagaimana membuka hawa nafsu ini sehingga orang kemudian mudah menerima kebenaran itu. Barakalasik. Baik, kita beralih ke landline di 8816363. Assalamualaikum Data. Assalamualaikum, Assalamualaikum tuan ibu? E, ibu, ibu, ya? ya, ibu? ibu Dengan ibu. Eh, tati pak. Ibu tati ibu ya. Iya betul. Di mana ibu? Di lembah cikatan. Lembah cikatan. Silakan ibu dengan saya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam tuan ibu Eh, ini saya mau tanya ke sebuah hadis yang menyatakan antara lain bahwa Perempuan itu bertanya ke eh, neraka daripada laki, itu harus itu sah ingat lah. satu oh, itu. Teruslah ya. uh, uh, mungkin sikap kita ya uh, uh, sebagai Muslimah, mungkin bagaimana mengakali meng mengakali hadis itu gitu. Oh mengakali, maksudnya maksudnya kita kita. Maksudnya satu. Ya ya, mengistiqamkan ya, jangan ya, jangan maksud yang lalak, gitulah lalak. Terima kasih, terima kasih, bismillah. Terima kasih, bismillah. Terima kasih, bismillah. Terima kasih, bismillah. Eh, kalau adis itu adanya di Sahih Bukhari, bu, ya, dan adis ini eh, begitu popularnya, dimana Rasulullah SAW itu diminta oleh kaum wanita hmm. untuk memberikan waktu buat mereka hmm. karena Rasulullah lebih banyak apa, di ditarik di, di oleh orang-orang laki yeah, yeah. kata mereka, ya Rasulullah sepertinya orang, orang laki banyak mengambil waktu, kami kaum wanita butuh juga untuk engkau arahkan buat kami yeah. maka kemudian Rasulullah memberikan majjiz khusus kepada mereka, dan diantara yang dinasihatin oleh Rasulullah bahwa aku telah yeah. diperlihatkan neraka hmm. ternyata aku melihat kebanyakan kaum wanita itu ada di sana hmm. kebanyakan penduduk zakat itu adalah wanita. Hmm. Kemudian para wanita itu bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Hmm. Ah, ini masalahnya. Kenapa kok kaum wanita itu banyak genderang ya Rasulullah? La'annakunna takfurnal 'asyis. Yeah. Iya. Karena kalian banyak mengingkari suami. Hmm. In asana ilaikunna Sanaatan audahren. Kalau ada seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, sepanjang tahun penuh kebaikan. Sekali dia berbuat salah, oleh seorang mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik sama sekali. Ini perkataan yeah. yang apa? Yang keliru hmm. Tidak menghargai kebaikan suami Yang berbuat sekian lama Karena satu kali dia berbuat salah Kemudian habis semuanya sama sekali hmm. nah, Makanya tentunya bagaimana Menjahati hadits ini Tentunya bagaimana kita menjadi istri yang sahariha yeah. Tidak sampai dikategorikan Seperti orang yang mengingkari suaminya Seperti itu hmm. Jadi ini apa penyebabnya Banyaknya disebabkan karena Istri-istri yang tidak menghargai suaminya Ya, yeah. ini yang paling banyak. Kemudian uh, apa uh, tentunya banyak sekali hal-hal lainnya. Si antaranya menyebutkan siapa yang menjamin aku, menjaga lisannya dan menjaga apa antara dua bibirnya dan antara dua kakinya aku jamin dia surga. Nah, ini termasuk upaya bagaimana untuk Bapak Ibu, terutama Ibu-ibu menjaga lisannya dan menjaga dua kakinya. Ya. Kalau ibu-ibu itu menjaga lisannya enggak ada kemudian terjadi apa permasalahan di ibu-ibu. Ya. Kalau mereka menjaga kedua kakinya tidak akan terjadi pelacuran, perselingkuhan dan sebagainya seperti itu. Ya. Ini semua adalah merupakan satu upaya bagaimana menutup pintu ke arah neraka itu. Tetapi kemudian Ibu uh, Tati rahimakillah, bagaimana kalau kemudian berkenaan dengan surga? Rasulullah menyebutkannya. Ya bahwa apabila e, wanita yang salihah itu Rasul menyebutkan apa jika dipandang suaminya menyenangkan ini tanda wanita salihah jika disuruh oleh suaminya selama itu tidak melanggar syariat Allah dia taati jika kemudian dia suaminya pergi si istri menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya yeah. ini tanda istri salihah hmm. tetapi kemudian Rasul menambah lagi bahawa lelaki yang sempurna banyak adalah perempuan yang sempurna tidak banyak. Uh -huh. Nah, di antara wanita sempurna yang akan masuk surga itu, Rasul menyebutkan tiga ketentuannya. Uh -huh. Yaitu apa? Al-Wadud. Yang pertama, Al-Wadud. Orang uh -huh. itu, wanita itu, siap melahirkan anak-anaknya. Dia melahirkan anak-anaknya tanpa keberatan. Uh -huh. Tanpa ngomel-ngomel, tanpa kemudian, macam-macam itu. Dia suka melahirkan uh -huh. anaknya dari suaminya. Yeah. Yang kedua adalah aluatu dia pecinta sayang kepada suaminya cinta sama suaminya yeah. sehingga tidak melenceng kepada lelaki lain. Coba perempuan sekarang, yeah. dia diperhatikan suami orang aja, dia diperhatikan lelaki orang aja. Terus yeah. suaminya bagaimana? Yeah. Ketika dia memuji lelaki lain di depan suaminya, benggak kesal tu suami. Mm -hmm. Tu lelaki itu cakep banget di depan suaminya, meskipun suaminya kurang cakep dia ya enggak usah bercakap itu lah. Makanya apa yang ada dalam diri apa ibu sebagai istri terima yeah. lah keadaan suami itu. Nah kemudian yang ketiga adalah Al-A'ud Yaitu mudah untuk meminta maaf sama suaminya Dan yeah. kemudian menerima apa segala kekurangannya sebagai seorang istri hmm. Nah ini adalah merupakan, bukan berarti ini memujukkan wanita, tidak yeah. Ini gambaran bagaimana wanita itu menjaga dirinya hmm. Membangun kepribadiannya sebagai menjadi utuh tidak terbawa emosinya yang berlebihan itu Karena yeah. memang emosi yang berlebihan inilah Ia menjadikan wanita itu suka kehilangan apa Kendali, kehilangan, keseimbangan yeah. Sehingga kemudian mudah untuk Sumpah-sumpah kepada suaminya yeah. apa, Kemudian mengatakan kata-kata yang keras dan sebagainya Kepada suaminya, yeah. yeah. menyikapi dengan cara yang tidak betul Kepada suaminya, dan inilah yang berarti Kerusakan rumah tangga yeah. nah, Berarti ibu-ibu sekalian, kita perlu Untuk menjaga kerusakan rumah tangga ini Dengan menjadi istri yang salih yeah. ha? Apalagi istri yang menjadi penduduk surga tadi itu yeah. Dengan tiga ketentuan itu, alu-alu Yeah. Al-Wadud Al-A'ud hmm. Dan dengan cara itu kali kita mencoba memperbaiki diri Supaya menjadi wanita Dan siapa yang tidak ingin Mendapatkan wanita seperti itu yeah. Sebelum tidur dia katakan Wahai suamiku Aku tidak bisa tidur Sebelum engkau meridoiku yeah. Meskipun banyak kelemahan dalam diriku Coba hmm. itu Hmm banyak barang munsur kan ketika mengatakan seperti itu berarti dia mengakui atas dirinya dan mengakui atas kehadiran suaminya Allahu akbar semua ya. kita mengharapkan kondisi yang seperti itu barakallahu okay, fikum Oke dan ini masalah tengah dialami oleh Abu Rafid dari Cegarang Sat ya. ya. uh, sudah berkeluarga dengan dua anak tapi punya istri kok sering marah ya dan gampang uh, ringan tangan tantangan nyubit, mukul dan sebagainya, bahkan dengan ancaman lisan Ini bagaimana cara meneruskan ya? Karena biar sudah diingatkan, tapi masih juga sering uh, melakukan hal yang sama dan akibatnya sering sholatnya pun juga sering tertunda dari mohon. Iya, oh, ini eh, pertama tanggung jawab pada suaminya. Hmm. Allah katakan Ya Ayolah dengan anuku anfusakum wa alikum narah. Yeah. Kebanyakan orang beriman jaga dirimu dan keluargamu, keluarga keluargamu termasuk istrimu. Hmm. Jadi istri ini harus pertama dikasih contoh yang baik. Yang kedua harus diarahkan yang baik dan harus terus-menerus menasihati jangan pernah berhenti. Karena sama ada kata istausu bi Perbanyak kamu memberikan nasihat kepada kaum wanita. Tetapi kalau kamu terlalu banyak dia akan apa? patah kah? Ya, ya Nasihat pelulu loh. <tuk> bapaknya. Tidak pernah diajak jalan-jalan, enggak -jalan, pernah inden biasanya akan ada tuntutan itu. Maka jangan terlalu overdosis. Ketika kita memberikan nasihat. Jadi semua dalam porsinya. Kalau kita biarkan, dia akan bengkok. Makanya, Jadi, sering-sering menasihati, memberikan masukan-masukan yang baik, mengingatkan. Dan jangan kita kemudian membiarkan sesuatu yang tidak betul dari perlaku istri kita itu. Harus kita luruskan. Karena kita bertanggung jawab terhadap istri kita itu. Makanya, lelakinya juga jangan menjadi lelaki yang lemah. Apa ini pribadinya, Membiarkan semua ketidakbenaran dalam perilaku istrinya Tanpa kemudian mengupayakan untuk memperbaikinya Harus ada upaya itu Sehingga dengan itu Maka kita ingatkan istri kita canglah kamu nyubit-nyubit anak seperti itu Kalau kamu dicobit juga tidak mau Dikirkan yeah. seperti itu hmm. Kemudian uh, diperingatkan Anak itu adalah amanah Dan kemudian kamu sakit seperti itu hmm. Harus kamu lakukan dengan cara yang baik Begitu pula dalam apa ini, Perlindungan uh, sholat dan sebagainya hmm. Hubungan kepada Allah juga, juga diingatkan Supaya itu akan lebih baik Sebab Kalau orang tidak bertakwa kepada yeah. Allah itu sangat risikan untuk tidak mengkhianati orang lain hmm. Kalau orang bertakwa kepada Allah Dia akan apa? menjaga keutuhan rumah tangga Menjaga hak istri suaminya Ataupun yeah. hak istrinya Anak-anaknya dan seterusnya Karena itu maka kita perlu untuk kemudian abelih, Terus mengingatkan menasihati yeah. Dan jangan pernah berhenti Termasuk kalau kita tidak mampu Karena kekurangan kita juga Bawa dia ke masjid taklim yeah. Dengarkan pengajian Lewat radio Lewat abang ini kaset-kasetnya itu semua akan Insyaallah bermanfaat untuk membuka Baik. mata hatinya, muka yeah. pikirannya supaya menjadi lebih benar lagi. Ya ba barakalul fiqom. Okey, kita sudah masuk di pojok acara dan apa kesimpulan kita pada hari ini? Sir? Ya barakalul fiqom uh, kita bersyukur terpilih oleh Allah menjadi Muslim. Dan sayang banyak orang muslim tidak sadar kalau dia merupakan pilihan Allah SWT Orang muslim itu adalah orang dipilih oleh Allah SWT yeah. Bukan dipilih oleh presiden, bukan dipilih oleh menteri, bukan dipilih oleh orang tua kita Kita dipilih oleh Allah SWT Karena itu perankan apa yang telah menjadi pilihan Allah kepada kita ini Menjadi muslim yang paripurna Muslim yang betul-betul secara horizontal atau Secara vertikal hubungan kepada Allah Terbangun dengan benar dan hubungan apa ini vertikal horizontal pun terbangun dengan sesuai syariat Allah Swt. Nah dengan cara itu kita akan mendapatkan selalu uh, perlindungan dari Allah Swt. Dan akan mendapatkan pahala di seluruh langkah dan kehidupan kita sehingga kita dikatakan yeah. seperti Allah Inna Allahumma aladzina taqawu waladzina humuhsinun Allah akan selalu bersama orang-orang bertakwa dalam keyakinan dia dengan Allah Swt. secara hari, vertikal dan Inna dan mencintai orang-orang yang berbuat baik ya hmm. Inna Allahumma aladzina taqawu waladzina Muhammad Sinun, yaitu selain dia bertakwa kepada Allah, dia juga berbuat baik kepada uh, sesama manusia atau orang-orang yeah. lain itu. Nah, dengan demikian sekalian, peranan kita sebagai Muslim akan selalu bermanfaat untuk diri kita, dalam hubungan kepada yeah. Allah dan juga sesama kepada uh, sesama manusia. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa merubah diri kita dari yang baik kepada lebih baik dari yang buruk kepada baik dan kemudian kepada yang lebih baik. Dengan yeah. cara itu, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmatnya yeah. dan dibukakan pintu kebaikan-kebaikan sehingga Persatuan buat umat ini akan terbuka selama mereka berjalan di atas dasar kebenaran ya. yang telah Allah tetapkan dalam Rasulnya Allahualamso. Baik, jadi dua pekan lagi kita akan kembali bertemu. InsyaAllah Barco. Dan mudah nanti di depan Kaabah juga bisa dipanggil nama-nama. Terima kasih, InsyaAllah. Terima kasih, Dan terima kasih bagi anda rekan-kan terima kasih. Bagi rekan-rekan yang sudah ikut bergabung di SMS masih banyak SMS yang sudah masuk tapi mohon maaf tidak semua Bisa dibacakan kerana waktu sangat terbatas. Ya, pada pada apa yang disampaikan oleh Ustaz Farid ini merupakan sebuah hikmah, sebuah ilmu baru bagi kita semua dan insyaAllah setelah kita paham ilmunya silakan diamalkan dan diterapkan. Kami yang bertugas malam ini dan saya Panji Aditya bersama rekan timar hakim mengucapkan yang benar hanya milik Allah. Sedangkan yang salahilah dari kami yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Subhanallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.